السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السليم افضل الصلاه واتم الله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب الغسل من الجنابه الحديث الثامن والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فان فانخنست فانخنست منه فرهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارتي فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس asema muallif al-imama abd al maqdisi mlango wa kuoga janaba mlango kuoga janaba mlango huu baada ya yeye kumaliza mambo yanayofungamana fungamana na udhu tahara ya udhu mambo yanayokulazimisha kutawadha akaingia katika mlango ambao ni ya hadithi kubwa ambao mlango huu umekuja katika sababu ambazo ni za kulazimisha mtu kuoga wanataja wanazuoni kuwa sababu za mtu kulazimika kuoga ni sababu sita hezi sababu sita wamekubaliana wamefikiana kwa kauli moja katika mambo matano na jambo moja wakaاختilafiana juu yake jambo la kwanza ambalo linamlazimisha mtu lazima aoge ni kutokwa na mani difkan wa kutokwa na manii kwa nguvu tena kwa ladha Hili ni jambo la kwanza ambalo lilamlazimisha mtu aoge janaba Jambo la pili ambalo linamlazimisha mtu kuoga ni iltika'ul khitanay kukutana tupo mbili Maana mke na mume wakakutana hata kama manii hayakutoka hawa lakini wanakuwa wamelazimika kuoga Jambo la tatu ni alhaidh mtu kwa mwanamke kwa katika siku zake za ada ya mwezi au vile vile nifas damu ya uzazi na jambo la tano ni mauti mtu anapokufa inawalazimu wale watu wake wamwoshe mtu huyo ni lazima wa muoshe. jambo la sita ambalo kuna baadhi ya wanazuoni wamesema kwamba ni lazima na wengine wakasema la si lazima ni kusilimu mtu mtu anaposlimu akaingia katika Uislamu je ni lazima aoge au la baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba ni lazima aoge kwa kuwa mtume alikuwa akiwaamrisha baadhi ya walioslimu wende wakaoge lakini amri hii haikuwakusanya wote walio Kunao wengine ambao walislimu na wala hawakuamrishwa wa wakaoge. Kwa sababu hiyo wanazooni wakaa na khilafu. Je, hili ni jambo la lazima au la? Lakini katika mambo matano tuliyoyataja hapo awali yote ni mambo ya la lazima katika kuoga janaba. Na kunazo sababu za kuoga kwa sababu ya sunna yani kwamba kwamba mtu na pia kuna zingine zinazo khilafu ni kuoga kwa siku ya jumaa ila al-imam Sheikh anasema ni lazim ni wajib kuoga siku ya na idain na majamaa kama hizo katika mambo ya ambayo ni ya kukutanisha watu na pia baada ya kubeba janaza Imelisewa kuwa ni sunna kuoga. Bila vile katika masaa ile yanofungamana na hadithi hii. Hadithi imepokelewa na Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu ambaye yeye ni katika waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema nilikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika moja ya njia za Madina likutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya njia za Madina tulipokutana nikejificha kwa nini huwa junubun? anasema kwamba yeye alikuwa kone janaba, akajificha asikutane na mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa nikaenda nikaoga kisha nikaja nika nikakaa nika na mtume akaniuliza Rasulullah, "Ewe Abu Huraira, ulikuwa wapi?" Akasema, "Nilikuwa ko junuban, nilikuwa na janaba, nikachukia nikae na wewe, na mimi niko katika hali ambayo si tahara." Hadithi hii ina maelezo mengi na mambo mengi, nachukua yale ambayo kwamba inshallah taala ni ya muhimu. Umetaja kuwa Watu wa fadl, watu wenye heshima na daraja yafatu yatupasa kujua daraja zao na heshima zao na kujiepusha kukaa nao katika hali isiyokuwa nzuri tutafute hali ambayo ni nzuri wakati ambao tunakaa katika na, na, na watu katika vikao ambavyo ni muhimu ni vikao vya kidini vikao vyaheri tuwe katika hali nzuri Hilo linaonekana wazi katika jambo hili alilolifanya huyu bwana eh, Abu radhiallahu ta'ala anhu Jambo la pili ambalo linapatikana katika hadithi hii ni kuwa kule kukana watu wa fadl Abu Hurairah amechukia kwa sababu inamsababisha kumkana na mtume kuzungumza naye na kushauriana na mambo mengi ambapo kwamba huenda akalazimika labda pengine kuingia katika ibadati wa hilo akawa Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu amechukia hilo na hivi ndivyo wanazuoni wanoelezea kuwa uh, inampasa mtu kuchunga katika hali kama hii mwisho Mtume صلى الله عليه وسلم alistajabishwa na sala hili akasema subhanallah Ushangazo ya Abu Huraira innal mu'min la yanjis mu'min hawa injis mu'min hawa injis na hapo wanazuoni waelezea kwamba mu'min hawa injis la hayyan wala mayyitan ay si hai mtukiwa hai mu'min wala akifa hawa injis mu'min hawa injis katika hali yake ya uhai na baada ya kufa kwake dhati yake ni safi kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akambainishia Abu Huraira sala hilo, na hii ni katika fawaid ambazo zimepatikana katika hadithi hii. Insha Allah Taala kwa leo tutakuwa ni wenye kukomea hapo. ingine kama kuna swali moja mbili ambao tutaweza kujibu iwapo itakuwa ni yenye kupatikana jibu yake mara moja. Barakallahu fikum. osha maiti kushughulika na mambo ya jeneza shaikh anauliza hapa kwamba je nimetaja nime katika mazungumzo kwamba katika mambo yanayo fungamana na jeneza ni kwamba mtu aoge nimesema kwamba nimetaja mwanzo kwamba kuna khilafu baina wanazuoni je ni lazima kuoga au la e, wanazuoni e, wengi wamefanya istihbab wamesema kwamba ni, ni suna kuoga baada ya kushughulika na mambo ya e Sawa? Na jeneza ni kutoka mwanzo wake. Kama utamwoosha baada ya kumuosha e, kabla hujaingia katika suala, una, unaoga na Taala pia linakuja zaidi Wakati kwa zaidi insha Allah. wa Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa